Garitxantia bana dute mokoetan Ezarri alizateko Gartxoten espainetan Garitxantia bana dute mokoetan Eskaratzetik ataleko Zikloberria etaren gailurrean iraketze. Gonbidatu berriek garitan jabana izango dute mokoetan. Gurrean maisterizate hasi garesti gordaintzende. Gocho te rikastekait zikloberriari heltzeko kontu berriak entzuteko, ahots berriak ezagutzeko. Bai, belarriak zabalzabalik, gogo txuta irrikatxu. Ezkaratzetik, behasa ingo jatetxe jatetxeotelak babestutako tartea. Otordu atxeden eta ametsi goxioenak, behasa ingo dolaria jatetxeotelean, igartza jauregiaren parean. parka bat lurrez Eta ziklo berriko lehenengo hotsa, Iñaki zubeldiarena Nola herripakoitzak bere defuntuak lurkerat... Iñaki zubeldiak ariixotan ongitorritakara, Ine izitakan izketan ariki izan zara, baina estrenekoz eskaratzetik atalean eta bat ez gaur ere guri zerbait kontatzeko. Bari. Aurretik inaki, lehenengo parte hartzea esanek aurkeztu guzu pixka batez zure burua? Bos bat hitz oparitu beharko bazen izkio zeure buruari? Zein zuko zen jozke? Bueno, eh, irakaz lea, irakaz lea, euskeraren Eta batez ere euskal kultura zabaltzea eta baita interdizioetan zertzafasia gustuko izanduden pertsona. Ba, bauxe da Inakizueldia. Ba, Inak tor udazkena. Gainean du udazkena uda beroa eta lehorra pasatu ondoren. Azken bolada honetan, Lambroa bel añoa Cirimiria darabilgu gazterren nahzten, baina lurra hegarri da. Pretxikoak ere lurrazpian gorderi daude, euri zaparda mardulen zain kanpora irteteko. Guk datorren jarai berri honi udazkena deitzen diogu, udaren azkena bukaera delako eta beste urtaro baten hasiera. Bizkaitarrek berriz udagoiena deitzen diote, udak goia joduelako, Eta beste soa zoi bati txanda ematen diolako. Eta iparraldekoek larra azkena, larreen azkena delako. Artzaintzatik eta abelzaintzatik bizi izan den gizarte batentzat, larreen bukaera oso garrantzitsua zen, batez ere ardiak eta ganadua mendian bazkatzen zituztenentzat. zat. Ganadua ezin zen mendiko portuetan utzi, neguan gozeak eta hotzak hilko baitziren, Horregatik urtaro honi larrazkena behitu zioten. Eta urtaro hau, ate jokadugu, joan dauda bere enara eta azpitxoriekin, bere ipurtargi eta tximeletekin. Matxinxaltoak eta mokotarroak, kakalardoa berdunak, gorde dira, kirkila usartu batzuk geratzen dira oraindik, beren sinfoniekin gure belarria galaituz, baina denbora gutxirako jadanik, hauek ere udazkenak edamango baititu datorren urtera arte. Azkeneko zikoniak bezalaxe. Baina udazkenak berrikuntza asko ekariko digu. Lastero siko zaizkigu etxe inguruetan, txan-tsangorriak, negua badatorrela eta egurtpilak prestatzen joatekoa bisatzen. Birigarroak, kalandriak eta araba xosioak multzoka pasako zaizkigu Afrikalantzko bidean, Goiko lurralde etatik hotza datorrela iragarriz eta uso hizara joak ere hortxe etoriko dira beren GPS aldiero berritzuz tiroen erasoetatik babesteko udazkena emankorra da eta bere fruituak ematen dizkigu Gaztainak, intxaurrak, urrak sagarrak nispirak basakanak eta bestein bat trikuek sagarrak bilduko dituze beren gozea asefeko kategorriek gintxaurrak eta hurrak, neguko zari aurre egiteko, Basurdek, ezkurrak eta gaztaina jango dituzte, amal hurraren eskuzabaltasuna eskertzeko. Eta udazkena, pintore bihurtuko da. Gure basoak eta mendiak, marrogotuko ditu mila kolorez. Kolorerik ugariena, marroia eta haren gama infinituak izango badira ere, basoetan kolore horia, gorri bizi-bizia, granatea eta berdeak ere erruz ikusiko dira, gama eta tonalidadetan ziprizin duta. Eta azkenean, osto erorkorreko zueitzek, beren udako jantzi berdeak erantziko dituzte, udabereida arte, neguari errazago aurre egiteko. Gure basoak biluztu egingo dira, baina osto iraunkorreko zueitzek, ez dute jokabide berbera jarraituko, hauek nahiago izango dute neguko hotzari, eta lurrei fantzita aurre egin. Basoak misterioa gordetzen du eta urtero bizitza berrien sorleku bihurtzen da. Basoak bake izugarria transmititzen dizu, torregatik hainbat pizti eta hegazti bertan babesten da bizilekula saia eta segurua jotzen duelako angoa. Eta udazkenak txorroa iza ere errikako digu, Hegoia Umetan gogoratzen aiz maiten ituela udazkeneko egoaizein dartsueiek. Pirikaio hartu eta korrika joaten naizeak eramanda eraman dabezela tresnaura pirikan genuela. Gure ondoan, horbelak airean zirimolak egiten ibiliko ziren, eta txoriak aizeak eraman daziztu bizian bajatuko ziren, baina guk ez genien begirik entzen pirikaio bizkoraiei, oreka galduta lurrera erorretzik zen. Udazkeneko egoaizein dartsuark, iragartzen zuen uso da izugarria pasatuko zirela zeruko pantaia erraldoian, eta haiei begira geratzen ginen hau zabalik. Egoaizeak zoratu te duzten gintuen, natura eta gu geu aldatzen gintuelako. Egoaizeak berrodei mila fraskoren indarra, bizitasuna eta zoranena eragiten zigun, eta ez genuen besterik behar zorion izateko euforia sano eta energiaz beterikoa transmititzen zigun, udazkeneko aize sorginduark. Eta segurunago, garaia hietan, gure barneen dorzinak ikertu izan balituzte, miliak aga isotasunen kontrako indarra eta almena dukiko zuela, gure berputzak sortzen zuen energia positiboak. Gaur egun ere, urtaro gozoa da udazkena Euskal Herrian. Epe la, egoaizea gozatua eta alaitua, Dantzaria, horbela daltza, dantzan ibiltzen direlako zirimolak egiten, haize horren nera Askotan garbia eta gardena ere bai, izango nuke, ego horrek, kandu eta lanokutsu guztia garbitzen dituelako, urrutiko paisaia keregure begien aurrean oso gertu jarriz. Pentsatu, gaintzako San Martin erbitzatik itxaso zati bat ikusten dela horrelako egun gardenetan. Luis Pedro Peña Santiagok, ermikia horren azaltenak ematerakoan hausia esaten zen. Ez el único lugar del goierri, desde desdel que ve el mar. Eta zer, gehiago sangen zakeudazken buruz, mendian ibiltzeko eta paseoak emateko, urteza zoibikaina dela, eguraldi epela egiten duelako, eta huriak ere askotan erspetatzen duelako. Eta basoak ikusiz gozatu nahi baduzun, zoaz, patxadan mendira, inolako aposturik abe, Eta begia zabaldu eta midez naturak aurrean jartzen dizuna dertasuna. Argazki zoragarria litzke eta kuadro bikaina margotu udazken agai hartuta. Udazkeneko iluna barrak, ederrak bikainak dira eskal herrian. Dera zutzi alzerkeriak eta atera zaitez amalurrak eskaintzen dizkigun altxorrak gozatzera eta midez Udazkenak eskaintzen dizkigun altxorrak gozatzera Udazken koloretan Landen lurrinak zeharkatuz Ita zoroit Ta gan. UDAZKEN KOLORETAN Inaki mila esker, mendira salto egin eta itxasari begira jartzeatik, UDAZKEN KOLORETAN. Zuei <gülüyor> eskerrak. <gülüyor> Guztoko, UDAZKEN URTAROA. Bai, bai, bai, oso, beti. E, inaki probestuko dugu, hemen zaude, eta bueno, berri tasun baten berri eman genuke, e, zuzen zuzenean zure hau txetik. E, kontatuko zudatorren ostiralean aranagar gitaletxeak, Zer aurkezteko duen? Colo Mitxelena. Bai. Bueno, gauruza berria da, gaur azkenean gauzatu da eta jakin duzu eta zabaldu dugu hau, ezta? Ta, esperantoz, esperantos euskal aur literatura publikatzen hasi nahi nahi genuke. Eta bueno, Argan Argitalezia baitorrena da berez eta bon, nire fisiko berai laguntzen iritsi naiz aste batzuk uzela eta lun-lumo, eh, Esperantoz nuen baita zen haidu ilergiaren argia, lurde luna, do? eta horren izeneko bilduma bat edo. Asi da, eta atera ditugu iruli burutxo, bat da Euskaldun bat marten, bestea da txan fantasma, eta iru Claudia, eta baloien sekretua momentuz, iru eka atera dira Esperantoz, eta Rotterdan... Ba, zentro neuralgiko bezala denun behit esperantuarena eta horreti banatuko dira mundudan zehar, espero, gutxi batzu behintzat iritsiko direla ez da zehar eta horren aurkezpen egin behar dugu, baino hau hasi da besterik ez da laguntza minimo bat izate maldin badu, brain jortez du bate laguntza egizan eta hauen gastu alait horrek berak zuzenean hartu du momentuz espero laguntza den batzu bilatzea. Izate madeu, ba unzai setan baldin badu ba 25 mar bat obra igual itsulin egin eh, ituzke esperantora eta zabaltzera eman mundu dosora esperantoak ba ez du jende asko gezautzen esperantoa gunean ba, den kanpora hemen bagne gende gehiago gezautzen du eta ja ba munduan zabaltzendan bisikaba guk dugu na ere aur literaturako hiru euskal liburu esperantora itzuliak zuaitza Iñaki Zubeldiarena zeurea, Mariasun Landarena eta Aitorrarenaren liburu bana. Aitorrarenak berak itzuliak. Hori da. Aurkezpena Goldomintxelenan datorren hostilalean goizeko amaiketan. Ba, hori da. Nai du daia? Eta nai duenak udazken giroan irakur dezala, esperantoz. Hori <gülsusur> da. Iñaki, milesker, lehenengo gariale honengatik, gaur opari goxo eta guzti. Ezki, plazero bat izan da. Eskarrik asko eta hurren arte. Hurren arte. du kanden borak Bere baitan egositako Zikloberriko lehenengoa, udazken koloretan, Iñaki zu beldiako paritua Nere baitako ame zekatas In sekas